Утре американският президент Доналд Трамп влиза във втората година от втория си мандат. Според социологическите проучвания, той е с много високо дове... ниво на недоверие което а, обаче не означава, че неговите опоненти са успяли през тази една година да възвърнат своето доверие. За първата година от втория манат, мандат на Доналд Тръмп ще говорим следващите минути, между другото той ще я посрещне на европейска територията, като се очаква да присъства за, заедно с голяма група бизнесмени и политици на срещата в Давос на Световния економически форум, а във втората си година той влиза с отново обострени отношения с Европа. Новините от тази нощ са, че след като а, заплаши с налагането на МИТА държавите изпратили свои войски в а, Гренландия, той а, насрещно получи пък предупреждения за такива насрещни мита, които да бъдат наложени на американските стоки. И защото за войните на Тръмп казано най-общо, не само в военно отношение, но и с Европа, с народа си, които започна. Ще говорим следващите минути с Стефан Попов. Той е професор по политическа философия в Ново български университет. Здравейте, господин Попов. Здравейте. 45-ти преди 8 години, 47-ми сега. А, какво различава Тръмп, 45-тия президент, от Тръмп, 47-мия президент? В си мандат <към> Трамп беше малко по-умерен. Имаше странни прояви, поражаше скандали международно, вътрешно по-малко но се държаше като странен и частично скандален президент. Сега, във втория мандат, първата година, виждаме една радикализация на тази тенденция и той поражда скандали всеки ден, вътрешно и международно. Това, че рейтинга му, както казахте, пада, не го смущава много, и той действа по един начин, който е абсолютно безпредседентен в американската история. Има странни президенти, има скандални президенти. Самата конституционна форма на американското президентство позволява доста силно се сразоточаване на изпълнителна власт в президента, от оттам и възможност за да произволи. Но това, което виждаме сега, е безпредседентно. Да речем, в 19 век има двама, Никсън е такъв, двамата Руза от президенти са такива, Линкълн, понеже спасява федерацията от, uh, от разпадане по време на гражданската война, е такъв диктаториален президент, но това, което виждаме с Тръмп е нещо, което е изненадва не само целия свят, но и самите американци, които го избраха. Аз мисля, че Америка няма да може да се оправи съвземе. Тя ще трябва да се пренареди, защото няма да може да се върне в предишното състояние, но за това ще и трябват 10 поколения, 10, 1 поколение, 3 мандата президентски и така. Сега, Тъм се върна като отново обаща да намери Америка велика и е важно, когато като говорим за това как изглежда а, Тръмп и Америка навън, да видим пък дали поне вътре, защото той обясняваше всички войни, изделки, които планираше а, зад граници да бъдат в полза на американския народ. Виждаме обаче протести в Съединените щати не само свързани с нарушаване на правата на мигрантите, особено след а, случаите с бруталните действия на емигрантската агенция Айс, но виждаме и протести, свързани с а, социално а, влушаване на положението. А, виждаме републиканци най-верни, включително от а, кържеца Мага, които започват да се разграничават от Тръмп. А, това може ли да го спре? Не, аз мисля, че той не се държи като президент, той се държи скоростта, с която произвежда скандални изпълнителни заповеди и лансира нови инициативи е нещо като шофьорна формула 1 или, или състезател в Серенгети, нещо такова. Той не се държи като президент много. Затова е много трудно да се каже, а, че той, макар че е много решителен, смел, дързък и бърз, въпреки това следва някаква а, ясна политическа линия. На година по-късно отстъпването му в длъжност, ние може да кажем, че действите му са доста хаотични. И генерално, ако може да се говори и за политики, според мен не може а, за последователни политики, но генерално това, което може да се отчете след първата година, е в противоречие с повечето му заявления и обещания а, за Америка по-велика, Америка на първо място и така нататък. Вижте, ние имахме протести в България, които, независимо, че причините са много фактори, а, все пак напред излезе бюджет. Това е абсолютно безпредседентно. България извади 200 000 души на улицата заради корупционен, крадлив бюджет. Това обаче безпредседентно явление в България е всекидневие на американското домакинство. Американците живеят с бюджети, те си броят парите, те си правят сметка и, и средният американец е доста притеснен. В това отношение избирателят на Тръмп този от колебаещите се, които обикновено вършават изборите, очакваше бюджета на семейството, на домакинството да се подобри. Не така генерални термини, като инфлацията изобщо или влиянието на Америка в света и някакви такива неща. Това нещо, тази основна грижа, а, не успя да посрещне, според мен, дълбоко не го интересува това. И оттам идва и падането на процентите одобрение на одобрение. Аз искам да кажа тук, че ние в България мерим рейтинги, но те нямат особено значение. В Съединените щати 60 на 40 или 60 на 36 в момента не одобрение е срещу одобрение е безпредседентно в американската президентска история, откакто има и социологически проучвания. И това веща е а, много вероятно е. Uh, тръм да заплати висока цена на изборите, между избори за Конгрес. Добре, uh, тоест републиканците да заплатят такава цена, да се смени съотношението въпроса да. и доколко uh, това uh, дава възможност на демократите да покажат, че са альтернатива, защото също така uh, проучванията, които uh, цитираме, показват, че и на одобрението към демократите е такова, каквото е към Трамп. Да, тук има една особеност, която трябва да имаме предвид. При 150 милиона гласуващи... Тръмп спечели с 2 милиона и 300 хиляди гласа. Игнорираме особеностите на Американската Говорите региона, за, популярния на вод, ка да, за популярния вод, така наречене популярен вод. Да, за популярния Това означава, че спечаването на изборите е косъм и то се дължи на факта, че Тръмп има две годишна кампания, докато демократите имаха 100 дни и с много неумели такива стъпки в последния момент не можаха да наложат своя кандидат. Сега, от там нататък, след като спечели, основните стратези на демократите предложиха а, на Демократическата партия да замълчи, да не прави нищо да не опонира по този спектаклов начин, защото той там печели. Той там печели, като Бойко Борисов, ако му се изправиш и му кажеш защо това-това, той те увъргали в някакви приказки и някакво говорене и ти дори ще завърваш въпроса в крайна сметка. Тръмп е от този вид а, мелачка. Той е като танк минава пред всичко. И за това дем демократите нямаше нужда, и аз мисля, че това е правилно, да застават фронтално срещу него. По-скоро да замълчат една година, година и нещо, докато наближат кампаниите за междинните избори, това означава края на пролетта тази година, и да го изчакат той, възоснова на своята психологическа конституция, да се каже, да извърши серия неща, които сами те него да го опровергават. И то така става. Той всеки не върши някакво безобразие. И това нещо е спектакъл пред публиката. Никакво поведение от страна на демократите няма да, го, няма да помогне повече. Напротив, ще го вкара отново в кампания, където той е по-силен от тях. Така че аз смятам, че проучванията на, за подкрепа на демократическата партия са леко подвеждащи, тъй като те не са активни в момента. Той е, смятате, че това е стратегия? О, да, да, това е стратегия, Добре. това не е случайно. Интересно ми е да, да коментираме и това а, стана дума за това, че когато говорим за Тръмп и политика трябва да имаме предвид, че тази дума има различен от смисъла, който сме свикнали да приемаме. Той често заменя думата политика с делка и затова сигурно е интересно да разберем дали... Това е сделка заради егото му, сделка заради пари. Давам като такъв глобален пример случая с Нобела за мир, който Мария Корина Мачадо му дари, за да може, вероятно в очакване, да се демократизира Венецуела, а не да се да продължи по след Мадуру, по Мадуровски. В този смисъл, как коментирате факта, че той, освен така усмивката на задоволство, че държи в ръцете си Нобела за мир, който мечтае. и парит. Ами той обича парит. Да Има кажа, той е не ли ли милиардер. Ти... Смисъл... Да, той е милиардер, обаче той беше милиардар с 6 фалита до преди една година и с 2 милиарда, трудно изчислими, но по така приблизителни сметки 2 милиарда богатство на фамилият. В момента същите тези приблизителни сметки показват 6 милиарда богатство. Там облогатяването на фамилията е основна, така това е приоритетна част от а, неговата политика. Според мен, след мандата му ще текат много години дела, които ще разследват случаите на Принуди върху цели външни е, тъ, така фактори, големи и цели правителства, е, за това как с метата той отваря път на собственици, бизнеси и така нататък. А историята с е, Нобелата награда е просто смехотворна, защото е, аз мога да спечеля медал от шах, имам такъв от детството си, но ако ви го подаря на вас, вие ставате ли шампион по шах? Видимо, Тоест, не да. <сък> Видимо, не ставам. Видимо, да. наставам. Как виждате от тук нататък, обаче, а, поредния, доста казват, а, сериозна криза, която се очертава заради а, тази фобия, която в момента го е взела около Гренландия. Ето, от снощи той казва, Дания не можа да премахне а, заплахата от Русия за Гренландия. А, слаби са европейски съюз, силни са и най щати. Отново, а, продължава тази война на митата и в същото време виждаме пък втвърдяване на тона и от европейски лидери, включително и спешна среща на европейските лидери в четвъртък. Сега, аз въпроса с Гренландия. на първо отчетане го намирам за абсолютно скандален и, и така на Лудничев. Обаче за мен той е, трябва да се поставя в по-широкия контекст на отношенията с Европа до момента. Тръмп а, се изказа за това, че Гренландия трябва да стане част от Америка, още в предишния си мандат. Освен това, той продължава една традиция в американската външна политика да се казва, че този гигантски остров, който е 20, 25 пъти по-голям от България и е на важно място в арктическата зона, би следвало да бъде на, на американски. Това има 150 години история на такива разкази, пожелания, претенции, опити да се купи, които се провалят и така нататък. Въпреки а, изказаното от тръмп намерение преди 7-8 години... Европейските лидери нищо не направиха. Самата Дания нищо не направи. И аз тук искам да кажа, че в цялото скандално поведение на Тръмп има една добра страна, че той действа по един катализиращ или драстично пробуждащ начин за европейските държави, на, на които никакви оценки, преценки, анализи, академични и други и така нататък не могат да им повлияят да си увеличат военните бюджети, да направят собствена военна организация, да развият реална, а не така, ефективна външна политика, да се грижат за сигурността си и така нататък. И тук попада въпрос с Гренландия. Тръмп с една заявка, че взимам Гренландия, край и въобще няма да ви питам повече, той ги накара в момента <laughs> да, да, да. събиране след събиране, е, изказвания в английския парламент, които за първ път се появяват от Кир Стормер и, и в крайна сметка нещо, което според мен е доста здравословно, ответна мярка. За ще пригладне Европа някакви финансови загуби, обаче ще застане по един по начин. Тази една година политика на европейски лидери да се усмихват, да го ласкаят, да лакейничат, тя не води до нищо. Видимо да, той отново втвърдява тона и този път е му отговарят със същото. Обаче това, което прави впечатление в мотивацията му за Дания не е ли крайно двусмислено и лицемерно. Той казва Дания не успя да премахне руската заплаха за Гренландия в момент в който всеки път, когато стане дума за войната в Украина Тък му а, имаме усещането, че се тръгва как някакво разрешаване и отново нещата се връщат назад и той взима страната на Русия. Тоест тази руска заплаха случая за Гренландия работи, но иначе когато става дума за Украина виждаме, че по-скоро той говори с руските опорки. Аз казах преди малко, че той говори като Бойко Борисов. Всяка пета минута... Бойко Борисов заказа, би се полъскало това, което казвате не, в момента. Не, не, нека се полъска, Аз намирам дори, че неговото говорене е по-консистентно, защото той има повече политически опити, колкото Трамп. И в крайна сметка е по-ефективен, като гледате 20 години как Герге преизбират, докато този ще загуби следващите избори. Обаче задания... Цялото говорене е побъркано, защото такава руска заплаха няма. Той казва, че там в арктическия регион са разхождали напред-назад китайски и руски корма, но няма такова нещо. Никъде не е забелязано подобно. Той си ги говори тия неща, е така като в реалити шоу. И аз тук искам да кажа, че за тия приказки не трябва да се търси някаква солидна политическа път. Това са такива стероидни а, прояви, които днеска казва едно, утре казва друго и срещу себе си трябва да, да има, и това ще научат европейските резерви, вече го научават, трябва да има една твърда, ясна политика на противопоставяне и на принципни позиции, пред които той в крайна сметка ще слугане. Какво ще води война с а, Гренландия е ли? Ами, предстои да видим а, и разбира се и какво ще се случи в Давос, където той със сигурност ще а, отправи поредните послания. Освен може това, отново да ни посъветва как да правим а, политика в Европа. Да, Освен това, позволете ми да кажа, че Конгреса бавно и полека се събужда и всички тези неща, като присъединяване mm -hmm. на друга територия, 51-и да. щат, са въпроси на Конгреса, не са въпроси на президента. Нито излизане, влизане в НАТО, нито присъединяване на територия и така нататък може да станем без Конгреса. Конгреса вече превентивно започва да се противопоставя на тия безумие. Видяхме го през някои от решенията. Благодаря ви и това беше Стефан Попов, професор по политическа философия в Нал Български университет.